шанс жити. Nel mezzo del cammin di nostra Пер mi ritrovai per una selva oscura, che la Що ви там буркочете, Михайле Опанасовичу? Це початок книги, яку я перекладав на волі, та й тут намагаюсь перекладати. Антирадянщина? Глядіть. Та ні, Володю. Легальна. У вузах вивчається. Божественна комедія. Данте. А, чував. А що значать ці слова? Це початок книги. Залишився вдома. Десь, мабуть, конфіскований. Ото намагаюся згадати. Словом, посередині життя я йшов густим лісом, оповитим туманом і заблудився. Не перекладайте. Все одно конфіскують. Нащо данте по-українськи, як є, мабуть, по-російськи. А сказано, наче про нас усіх. Густий ліс, туман і заблудились. Ну, це лише мені можеш сказати. І то так пошепки, щоб охоронці не почули і ніхто не доніс. Це ти, Володя, точно примітив. Заблудились ми, вся червонозоряна, в густому ідеологічному тумані заблудились. Хто справді ворог народу серед нас? На цілий табір чи двоє-троє набереться? Пам'ятаєш, як торік 20-ту річницю революції відзначали? Кожного 20-го в Шерензі розстрілювали. Просто так, тому що 20-й. Ну, це вже минулося. Наче за теперішнього наркома трохи легше. Гай-гай, хлопче, хоч вовк линяє та норов не міняє. Ось, ні з того, ні з цього знову строк добавили. Тепер мені не п'ять, п'ятнадцять років тягнути лямку. Я не дотягну. А жити, однак, хочеться. Мені вже не так. Перекладаючи божественно, багато що передумав. Насправді не можна професійно грати органні прелюдії Баха чи досліджувати ікони Пензля-Рубльова і залишатись атеїстом. Вдавати треба, але насправді не можна. Не то, щоб я став католиком, перекладаючи Данте, але не атеїстом, точно. Вічне життя є. Це найголовніше. Вже не знаю, що з описаного Данти ми побачимо, але готуватися до вічності – це найголовніше. Тож надія на подвійну порцію баланди мене вже не радує. А ти, Володю, ще юний, ти ще надійся, ти ще багато змін побачиш. Ви мені більш нічого не кажіть, Михайле Опанасовичу, менше гристимусь і в меншому признаюсь, якби що». Ну, все, спати. Дасть Бог день, дасть пожиток. Наступний ранок був, як звичайно. Побутка, перекличка, чай із хвої, повантаження на платформи, виїзд на лісорозробки. Там праця, кучугури снігу, крики наглядачів. Аж раптом на просіці зупинився автомобіль. З нього вийшло кілька в тулупах. Начальник охорони кинувся щось доповідати. Відтак почулася команда «Стройсь! Равняйсь! Шапки долой!» «Михайло Панасовичу. чого нас пошикували?» «Хто знає. Перелічити ще раз, чи хто не втік? Або щось оголосити?» е, «Ні, схоже, не того». «Він стріляє!» Пролунав постріл. Хтось упав. Другий постріл. Упав. Третій. Кожного п'ятого стріляє. Михайло Панашовичу, кожного п'ятого. Пост. Пост. Та годі, Володю, не панікуй. Ти ж сам казав, за нового наркома порядки вже не ті. Стріляють, бо чимось проштрафились. А от що ми з тобою не по зросту стоїмо, це може їх розлютити. Як не по зросту? Завжди ж так стояли. Завжди сходило з рук, а зараз не зійде. Я ж на добрих півтора сантиметри вищий. Тільки що в тебе шевелюра, а я облисів. Далеко там ще до нас? Постріл! Постріл! Вже недалеко. Ну що ж, міняємося. Швидко, непомітно. Еге. Ага. Упав ще хтось. Іще. Наступним п'ятим був. Михайло Опанасович